Încer și pe pământ, Anunț lecțiunea ale 230, care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, preotul Valeriu își întimpina în ascultătorii cu un cald: bine v am găsit, iubiții mei. Textul lecțiunii noastre de astăzi Începe cu versetul 42 din Evanghelia după Luca, la capitolul 19, verset pe care îl vom citi dată urmat de explicațiile care îl însoțesc. În meditațiile pe care le parcurgem, ne apropiem împreună cu Domnul Isus de Ierusalim, acolo unde urma să-și dea viața ca răscumpărare pentru noi. Viața el trebuia să-și dea ca răscumpărare pentru că sufletele noastre, în starea de căzute de păcat în care se află, nu puteau să mai găsească nici un fel de alt remediu, ci trebuia ca acestea să fie date morții împreună cu Domnul Isus pe cruce și să ne căpătăm de la el prin nașterea din nou, o ființă nouă și cerească. Cu privire la stricăciunile mecanismului sufletesc, Richard von Brand, într-o broșură intitulată Oglinda Sufletului Omenesc, ne descrie câteva din stricăciunile mecanismului acestui sufletesc care îl face irecuperabil înaintea lui Dumnezeu Motiv pentru care Domnul Isus a trebuit să meargă la Ierusalim, așa cum studiem meditațiile noastre, și să-și dea viața. Scriitorul Richard Vumbran ne prezintă sub Sprijinirea pe autorități, o altă înclinație, o altă însușire stricată a Sufletului nostru, care îl face irecuperabil înaintea lui Dumnezeu. Despre asta Dumnezeu ne spune, iată, altă mețeahnă a mecanismului nostru sufletesc, și anume, Sufletul nostru păcătos. Pierzând reazimul său natural în Dumnezeu, caută neapărat autorități pe care să se sprijine. Și aceasta este o însușire bolnăviceasă. Sufletul, creat pentru a fi independent și în directă părtășie cu Dumnezeu, a pierdut capacitatea sa de a umbla pe propriile lui picioare, de aceea își caută rezime în jur. Pentru unii, autoritatea pe care Sufletul caută să se sprijinească, nemai putând sta pe propriile lui picioare, este știința. Unul ca acesta nu stă să cerceteze granițele. El nu se întreabă în ce măsură tot ce afirmă savanții este cu adevărat știință, și nu este o prejudecată a unor vieți oameni păcătoși ca și noi, care poartă un titlu impunător. Sufletul acesta umblă prin lume. Bizuindu-se pe rezultate dobândite pentru el de alții și pe care, ce trist, le primește fără control. Sunt apoi alții care iau ca drept punct de sprijin pentru Sufletul lor căzut de la slavă și de la menirea de a fi liber, învățătura pe care au primit-o de la părinți. Ei pe aceasta o să o o autoritate. Mereu auzi: Așa am apucat de la părinți. Și Sufletul nici nu mai controlează. Dacă părinții, oameni supuși greșelii ca și noi, au avut dreptate sau nu. Pentru alții, tot ceea ce există din vremuri străvechi are autoritate de netăgăduit. Ei zic, noi știm așa, noi facem așa din moți strămoși. Acesta e argumentul lor. Când spui, dar unui astfel de om, că ar trebui să nu mai există războaie și că ar trebui să ne unim cu toții sporțările pentru atingerea acestui scop, el va da din nume nepăsător spunând, „E eh, așa e de când lumea. În materie religioasă, omul acesta se ține de religia strămoșească. Aici este puterea tradiției, care e acceptată pur și simplu pentru că este străveche și nu fiindcă ar fi bună. Dacă cineva începe să creadă fără ca mai înainte să se fi pocăit, el va continua să se sprijine pe autoritate și în viața cea nouă. Va fi o autoritate necontrolată pentru el Cartea Sfântă a religiei sale. Vor avea autoritate pentru el crezurile și obiceiurile confesiunii din care face parte. Pentru unul ca acesta, orice discuție se curmă atunci când poate afirma despre un lucru. Așa a zis întemeitorul religiei căreia îi aparțin, așa scrie în Cartea cu tare, în datinile cu tare, în tradiția cu tare. Bietul de el. Acesta nu cercetează cu mijloace independente măsura în care se poate da crezare de plină cuvintelor celui care este autoritate pentru el. El o înghite, cum să zice, pe nemestecate. Da, sufletul a pierdut în felul acesta darul cel mai prețios primit din partea lui Dumnezeu și anume independența sa. Ori Dumnezeu dorește atât de mult ca Sufletul să-și păstreze independența, încât El însuși nu pretinde credit în nicio chestiune, doar pe simplu fapt că El este Dumnezeu. Vedem că în Biblie El, stăpânul, aduce dovezi pentru afirmațiile sale, face semne și minuni pentru a convinge, argumentează, spune Sufletelor, judecați voi înșivă. Da, iubiți ascultători! Să judecăm noi înșine! Cu lumina pe care o avem, este drept oare ca să folosim sănătatea și viața de la Dumnezeu pe care ni le-a dat după bunul nostru plac? Toți acceptăm, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul, că viața și sănătatea ni le-a dat Dumnezeu. Păi dacă ni le-a dat, ni le-a dat să facem noi ce vrem cu ele? Ne-a dat gura ca să mințim, să bârfim pe frații și surările noastre, să spunem vorbe urâte, bancă unii să spună blesteme în jurături și el? Ne-a dat Dumnezeu ochii pentru ca cu ei să poftim după lucruri neîngăduite? Ne-a dat mâini și picioare ca să alergăm toată ziua să adunăm bunuri din acestea pieritoare? Judecăm noi înșine, așa ne cheamă Dumnezeu, noi înșine să judecăm dacă este drept să facem așa sau dacă nu cumva ne-a dat Dumnezeu pe toate acestea, să mergem la ei și să-L întrebăm Doamne, cum dorești Tu să mă port cu ceea ce mi le-ai dat Tu și pe care mi le-ai dat pentru Tine? Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, ca și în minutele care ne stau înainte și ascultăm mesajul cuvântului Tău, să recunoaștem că n-am făcut bine până acum și să învățăm de acum înainte să Te primim ca Domn și Stăpân, nu numai ca dăruitor în viețile noastre, să trăim o viață care să-ți aducă ție slavă, cinste și mărire, căci în toată slava, cinstea și mărirea care ți se aduce ție, noi căpătăm o bucurie nu numai în viața aceasta trecătoare, ce care va ține pentru toți vecii. Amin. Iubiți ascultători, suntem în versetul 40 și în care Domnul Isus, apropiindu-se de cetatea Ierusalimului, se oprește lângă ea și o plânge cu următoarele cuvinte: Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Iubiți ascultători, timpul când Dumnezeu trimite Solia adevărului său, unui suflet sau unei comunități este un timp de lumină, este o stare de zi în care se poate primi adevărul dătător de viață. Înainte de timpul cercetării a fost noapte, întuneric pentru sufletul sau comunitatea sau adunarea unde a fost trimisă solia adevărul. După timpul cercetării, dacă nu este primită solia, se intră iarăși în noapte. Domnul să spune aici cuvintele acestea. Dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace. Ce mare este iubirea lui Dumnezeu! Veacuri de-a rândul a cercetat Ierusalimul. Ce multe și feluri rite au fost înștiințările lui! Dacă citim cartea lui Isaia, lui Eremia, lui Ezechiel, sunt pline de înștiințări pe care Dumnezeu le aduce pe parcursul a mai mult de 20 de ani, aproape de 30 de ani, Ierusalimului căutând mereu să-l scape. Iar acum, în urmă, a venit însuși Domnul Isus din cer, dar, vai, a fost respins și el împreună cu toți ceilalți. Ce-ar fi putut face Domnul mai mult pentru via sa decât cele ce a făcut? Aceiași dragoste, se arată însă nu numai pentru Ierusalim, ci pentru fiecare om în parte. Cât de recunoscători ar trebui să fie oamenii pentru această răbdare și pentru multele lui bătăi la ușa inimii noastre. Ce-am fi noi fără arătarea necurmată a iubirii lui? Deci Domnul Iisus spune, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Mare lucru este cunoașterea. Cele mai multe nenorociri în viață vin din pricina necunoașterii. Domnul Dumnezeu spune în cartea lui Osea, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Iar Domnul Isus ne spune în Evanghelia după ea capitolul 17 că viața veșnică este să cunoască. Deci lipsa de cunoștință aduce pieire, iar cunoașterea. Și să cunoască ce? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată așadar că poporul lui Dumnezeu pierea din lipsa cunoștinței lui Dumnezeu. Păcatul poate fi definit ca necunoaștere și întuneric. Necunoașterea la rândul ei poate fi din mai multe pricini. Lipsa de ocazie, lipsa de mijloace, lipsa de minte, lipsa de voință și așa mai departe. Însă oricare ar fi pricina, necunoașterea. Ne fericește pe om, familie, neam și societate. Urmările ei, mai curând sau mai târziu, vor fi simțite cu mare durere și amărăciune. Cunoașterea este viață, necunoașterea este moarte, așa cum am arătat mai sus. Toate harurile lui Dumnezeu le putem avea numai după ce le cunoaștem și vrem să le primim în mod conștient. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Păcatul îl face rău pe om, stârnind în el toate furtunile deznădejdii, ale fricii și ale mizeriei. Care sunt lucrurile dătătoare de pace? Iată marea întrebare, pe care trebuie să-și opună orice suflet și să nu se lase până nu cunoaște precis răspunsul. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, noi spunem că lucrul dătător de pace nu este altceva decât sângele Domnului Isus Hristos vărsat pe cruce pentru răscumpărarea omului din păcat, om însă care vine cu credință și pocăință la Marele Mântuitor pentru această curățire. Cunoști tu pacea aceasta, dragul meu? Ori de câte ori nu avem pace, este dovada că un păcat, sau o stare de neascultare a pătruns în inimă. Aleargă, deci în grabă la sângele Domnului Sus și vei primi curățire și pace. Ultima parte a versetului zice: Dar acum ele, adică lucrurile care pot să-ți dea pacea, sunt ascunse de ochii tăi. Dumnezeu dă ocazie oricărui om să poată cunoaște adevărul cu privire la mântuire. Dacă nu pierde această ocazie, atunci ploaia harului se varsă din Berșug și curând răsar lăstarii care vor rodi viața veșnică și lumina binecuvântată a sfințeniei. Să nu cumva să pierdem ocazia mântuirii, să nu cumva să trecem nepăsători pe lângă Domnul, să nu rămânem indiferenți nici față de aceste programe prin care el iarăși ne cheamă pe calea acestor meditațiuni. Domnul este cel care ne cercetează cu milă și dragoste. Pierderea ocaziei poate să ne coste viața și toate harurile lui Dumnezeu se vor ascunde de noi, cum s-au ascuns și de bietul Ierusalim. Numai după ce a pierdut omul sănătatea, își dă seama ce comoară scumpă a pierdut. După ce își pierde tinerețea, se gândește la valoarea ei. După ce își pierde libertatea, vede cât de prețioasă a fost. Dar de ce, după ce își va pierde viața? Cu ce și-o mai poate câștiga? Sunt lucruri pe care, dacă le pierzi, învec. Nu le mai poți găsi. De aceea trebuie prețuite cum se cuvine la vremea lor. Tot așa este și cu ocazia mântuirii. Să căutăm să cunoaștem vremea cercetării. Timpul nu mai poate trece înapoi. În ziua judecății vom fi întrebați de toate ocaziile pierdute. Atât cu privire la noi, cât și cu privire la alții, să nu pierdem ocazia. Răspundem nu numai de noi, ci și de cei din jurul nostru. După ce pierdem ocazia, urmează nenorocirea, așa cum s-a întâmplat cu Ierusalimul de odinioară. Pacea lui Dumnezeu să lășluiește acolo unde nu se pierde ocazia, unde nu se pierde vremea, unde Domnul ia în stăpânire locul care îi se cuvine numai lui. Iată cu ce cuvinte deplânge Domnul Ierusalimul. Citim versetul 43 din Luca 19. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Iubiți ascultători, judecata lui Dumnezeu nu poate fi oprită de nimeni, ci ea vine sigur peste toți aceia care au fost cercetați de harul și adevărul lui Dumnezeu, dar care nu și-au deschis inima ca să lase pe Domnul să intre liber înăuntru și să le umple cu o stare nouă. Atunci când judecata lui Dumnezeu începe să se împlinească și este văzută de toți, când de jur împrejur și-a atins cercul ei de foc, nu mai poate fi nicio salvare. Cercul se strânge tot mai mult până nimicește orice suflare de viață. Așa s-a întâmplat cu Ierusalimul, această cetate religioasă, care știa bine calea lui Dumnezeu pentru că a fost înștiințată de atâtea ori, dar n-a vrut să meargă pe ea. Judecata dreptății dumnezeiești, este cu atât mai aspră, cu cât cineva știe mai bine calea lui Dumnezeu, dar nu vrea să se supună ei. spune deți Domnul Isus: vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Să fim cu mare băgare de seamă să nu trecem cu ușurătate peste înștiințările cuvântului lui Dumnezeu? Da! Vor veni peste tine și peste mine zile grele, dacă nu ascultăm de ceea ce ne spune cu atâta limpezime cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Cetatea vieții noastre este mântuită și fericită numai atunci când lăsăm să intre în ea împăratul slavei pe Domnul Isus și El să fie Cel care ne controlează toate mișcările inimii și viețile noastre. Să ne grăbim, deci, să-L lăsăm înăuntru. În plângerea pe care Domnul Isus o face față de Ierusalim, spune în versetul următor, versetul 44. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Omul devine una cu partea pe care și-a ales-o în viață. Acesta este un adevăr. Cine și-a ales pământul, devine una cu pământul. Cine și-a ales cerul, devine una cu cerul. Iar această alegere depinde de ascultarea sau neascultarea față de adevărul lui Dumnezeu, de Evanghelia sa și de cuvântul său scris. Cetatea Ierusalimului de odinioară, prin faptul că a respins solia adusă de Domnul Isus, solie cerească prin care putea să fie izbăvită din orice robie, a ales pământul, adică interesele pământești, și din pricina aceasta a devenit una cu pământul. A fost distrusă până în temeni. În anul 70 după Hristos. Ce învățătură serioasă pentru toți aceia care în viața aceasta nu se ocupă decât de cele pământești, de distracții, de plăceri, de mâncare bună, de somn, de tot felul de alte distracții rușinoase. Într-un cuvânt, numai lucrurile de pe pământ. Când îți alegi pământul, pământul te înghite, mai devreme sau mai târziu. Când îți alegi cerul, cerul te cuprinde în sine. Te face ceresc de acum și veșnic fericit, fericire care începe din clipa în care l-ai lăsat să pătrundă în tine. Dragul meu, orice cuvânt al adevărului pe care urechile tale îl aud și inima ta nu vrea să-l primească, pentru că e mai comod pe calea minciunii și a păcatului, înseamnă o respingere a cercetării harului lui Dumnezeu care vrea să-ți dea mântuirea și viața veșnică fericită. Orice împotrivire față de adevăr este o împotrivire față de viață și de fericire este o împotrivire față de propria ta bucurie și singura ta scăpare și salvare. Soarta tuturor împotrivitorilor față de Dumnezeu și adevărul Lui nu poate fi alta decât soarta vechiului Ierusalim, ce anume, făcât una cu pământul. Din toată zidirea împotrivirilor față de adevăr, nu va rămâne piatră pe piatră. Când se va arăta tăvălugul dreptei judecății a lui Dumnezeu, toate zidirile minciunii vor fi făcute una cu pământul și pe locurilor vor răsări pomii adevărului care vor rodi rodurile dătătoare de viață. Ferice de cine trece de partea cerului prin ascultare de Dumnezeu, Căci el intră în rai, purtând încă lui de lut. Care-i situația ta, iubite ascultător? Ești tu deja în rai? În versetul următor, la versetul 45, iată ce ni se istorisește în legătură cu activitatea Domnului Isus în Ierusalim, chiar înainte pătimirii sale. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Cu privire la acest verset, observăm că, în urmă, după ce Domnul Isus întrebuințează toate mijloacele Harului, vine cu ultimul său mijloc și anume judecata sa necruțătoare ca să curețe templul său, fie cel din inima omului, fie cel din comunitatea credincioșilor, fie cel de pe întreg pământul. Când vine însă cu acest mijloc de curățire, nu se mai poartă blând, ci întrebuințează biciul necruțător al dreptății. Da! La urmă de tot, adevăratul stăpân al templului vine să facă o desăvârșită curățire. Dragul meu, ce se întâmplă în templul vieții mele, dar al vieții tale? Locuiește pe deplin Dumnezeu în el? Dacă nu i-am deschis de bunăvoie, atunci când el bătea blând la ușă, vine o zi când nu ne mai întreabă, ci intră și răstoarnă totul ca să-și așeze pentru totdeauna stăpânirea. Lucrul acesta însă nu ne va fi deloc pe plac. În urmă deci a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Domnul Isus a arătat deschis adevărul în fața tuturor că drepturile lui Dumnezeu sunt călcate în picioare și că El este Mesia care restabilește aceste drepturi și că pentru restabilirea lor este gata să plătească jertfa supremă ca urmași ai Domnului Isus, noi cei care de bună voie am intrat în legământul Lui, primindu-L pe El ca Mântuitor și Domn, să urmăm pilda, adică să scoatem afară din templul Lui Dumnezeu, locul în care se cuvine să fie mai pe toți cei care fac negoți, pe toți cei ce schimbă valorile și să începem întâi cu noi înșine, apoi și în afara noastră. Putem face această lucrare sfântă numai când suntem deplin contopiți cu Domnul Isus cu felul lui de-a fi când suntem gata de jertvă așa cum era el. În versetul 46, aflăm despre Domnul Isus că le-a zis, Este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Toată trăirea și toată lucrarea Domnului Isus, tot ce ținea de el înăuntru și în afară, Totul își avea o în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nimic din afara cuvântului scris. Acesta era un fel de deviză a vieții Marelui nostru Mântuitor. Este interesant de reținut gândul acesta că, niciodată, în timpul celor trei și jumătate de propovăduirea Evangheliei, Domnul Isus nu s-a referit la tradiția evreilor, dar totdeauna s-a folosit de Sfânta Scriptură. Este scris, zicea el mereu, când le răspundea fariseilor și cărturarilor care îl pândeau în toate mișcările lui, sau când vorbea în Dar niciodată Domnul Isus n-a făcut apel la tradiția evrească. Lucrul acesta este extrem de important și aceasta ne ajută să facem o deosebire între cei care sunt cu adevărat ai Domnului Isus și cei care sunt numai niște religioși. Cei care sunt adevărați credincioși urmași ai Domnului Isus nu fac apel la tradiție și la datini, și ei se referă strict la Scriptura scrisă a Lui Dumnezeu. Iar când este vorba despre tradiție, o folosesc în măsura în care ea își are temeiul în Sfânta Scriptură a Lui Dumnezeu. Da, în felul acesta se poate folosi și de tradiție, pentru că în definitiv ne folosim tot de Scriptură, dar Scriptura menționată în cadrul tradiției. Respectul și ascultarea Domnului Sus față de cuvântul scris al Lui Dumnezeu este pentru noi o pildă desăvârșită pe care trebuie să o urmăm fără șovăire. Mai întâi ce este scris în cartea Lui Dumnezeu și apoi, dacă ne mai rămâne timp, să ascultăm și ce ne mai spun oamenii, în tot cazul, din ceea ce spun ei și nu se potrivește cu Sfânta Scriptură să nu primim nimic ca nu cumva să ne primeștim viața. Fericitul Ieronim a spus că tradiția fără scriptură nu este tradiție. Sfânta Scriptură este singura autoritate de care trebuie să ascultăm când este vorba de mântuirea noastră. Ea dă omului tot ce îi trebuie ca să primească în sine chipul Domnului Isus. Biblia, nu tradiția, stă la baza civilizației moderne. Vorbind despre Biblie, Gheote zicea. Măreția Germaniei este datorată Bibliei. Martin Luther a găsit-o în mănăstirea din Erfurt. Și a dăruit o poporului în limba sa. Puterea limbii germane, progresul ei și toți oamenii mari ai țării datează din momentul când poporul german a ajuns în posesia cuvântului lui Dumnezeu în limba sa. Încheiat citatul. Un cuvânt frumos și adevărat și limpede, a spus doctor Teni despre noul testament în felul următor. Dintre toate scrierile care ne-au rămas din antichitate, Noul Testament este, de bună seamă, documentul cel mai vrednic de încredere dintre toate. Așadar, Iisus le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Dumnezeu a făcut toate lucrurile, iubiți ascultători, și toate ființele ca să fie toate ale Lui și să-i dea slavă și închinare tot timpul, numai în supunere și ascultare de El atât lucrurile cât și ființele, pot să fie o casă de rugăciune, adică un loc, o stare pentru slăvirea Lui. Orice abatere de la calea pe care Dumnezeu a așezat-o lucrurilor și ființelor sale, înseamnă transformarea casei de rugăciune într-o peșteră de tâlhari. Prin lucrarea sa, Dumnezeu face casă de rugăciune, iar omul, prin lucrarea Lui, prin ceea ce vine din om, face peștere de tâlhari, Așa după cum citim aici, voi ați făcut din ea de tâlhari. Evrei, pentru că se abătusele de la cuvântul scris al lui Dumnezeu, au făcut din templu o peșteră de tâlhari, un loc unde omul își făcea lucrările lui. Unii vendeau, alții cumpărau. N-ar fi cumpărător dacă n-ar fi vânzător și invers. Când nu ținem seama de cuvântul scris al lui Dumnezeu, când îl călcăm cu bună știință, pângărimi templul lui Dumnezeu, transformându-l în peștere de tâlhari unde se vând și se cumpără produsele omului. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, ca în viețile noastre să încetăm de a ne mai face propria noastră voie și începând de acum încolo să facem voia lui Dumnezeu în viețile noastre să transformăm peșterea de tâlhari în care am trăit până acum într-o casă de rugăciune care să-i dea slavă lui Dumnezeu. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului Le230. dorind din toată inima ca aceste programe să-și atingă scopul: să facă din inimile noastre un templu al lui Dumnezeu unde să-i se aducă slavă, cinste și mărire de acum și în vecii vecilor. Amin! Cafe mea din